ніж самі це усвідомлюють, і вони інтуїтивно відчували, що в нещасті лагідна Дейзі була їм найкращим другом. Прогулянка пішла нетові на користь, і він повернувся додому тихішим, ніж звичайно, але знову з бадьорим виглядом і прикрашений вінками з ромашок, які сплила його маленька подруга, поки він валявся на траві і розповідав їй якісь історії. Ніхто не зронив і слова про ранкову сцену, але від цього ефект від неї тривав ще довше. Нет старався і сам отримав допомогу не тільки завдяки щирим молитвам до свого небесного друга, а й завдяки терплячій турботі друга земного, чия рука цього він не забуде. Терпіла біль заради нього. Розділ п'ятий пиріжки каструлі. Що таке Дейзі?» Хлопці не дозволяють мені грати разом з ними. Чому? Вони кажуть, дівчата не вміють грати в футбол». «О, ще як вміють! Я сама грала в футбол!» І місіс Берз засміялася, згадавши свої дитячі пустощі. «Я знаю, що вмію. Ми колись грали з Демі, але тепер він мені не дозволяє, бо інші хлопці з нього сміятимуться», – судячи з вигляду Дезі. Братова безсердечність її дуже засмучувала. «Взагалі, думаю, він правий, серденько. Все це дуже добре, коли ви тільки вдвох» але з дюжиною хлопців, граната жорстка, я б на твоєму місці знайшла собі якесь інше заняття. Але мені набридло бавитися самій голос Дейзі звучав жалібно. Я, залюбки, бавитимусь з тобою, але зараз мушу бігти, підготувати все до поїздки в місто. Ти поїдеш зі мною, побачишся з мамою, і якщо захочеш, можеш в неї залишитися». «Я б хотіла поїхати і побачити її маленьку Джозі, але потім хочу повернутися, будь ласка. Демі за мною сумуватиме, і я б хотіла бути тут, дітенько». Ти ніяк не можеш обійтися без свого Демі. І тітка Джо подивилася на неї, ніби розуміла любов дівчинки до її єдиного брата. Звичайно, не можу. Ми двійнята, і тому любимо одне одного більше, ніж інші люди, відповіла Дезі, і її обличчя проясніло, бо вона думала, що немає в житті більшої честі, ніж мати брата близнюка. «Добре. То чим ти займешся, поки мене не буде?» – спитала місіс Бер, яка складала стопці білизни в шафу. «Не знаю. Мені трохи надоїли ляльки. Я б хотіла, щоб ви вигадали для мене якусь нову гру, тітонько Джо», – сказала Дезі без настрою, крутячись біля дверей. М -м -м, «Мені доведеться трохи подумати, щоб придумати щось зовсім нове. Тож це забере якийсь час». «А поки, може, підеш до Ейзі, подивишся, що в неї на обід?» – запропонувала містер Бер, якій це здавалося хорошим способом тимчасово позбутися маленької перешкоди. «Так, думаю, я б хотіла піти, якщо тільки вона не сердитиметься». І Дейзі повільно попленталася на кухню, де правила чорношкіра Ейзі, їхня кухарка. Через п'ять хвилин Дезі повернулася з широко розплющеними очима, тістом в руках і плямою від муки на носі. «Ой, тітонько, можна їм підробити імбирне печиво? Ейзі не сердиться і дозволяє мені. А це так цікаво, можна, будь ласка?» На одному подиху випалила Дезі. «Ох, та певно, що можна. Біжи, якщо тобі подобається», – відповіла місіс Берр з великим полегшенням, бо інколи зайняти чимось одну дівчинку було важче, ніж джужину хлопців. Дейзі побігла, і поки вона працювала, тітко Джо сушила голову над новою грою. Раптом у неї наче з'явилася ідея. Вона усміхнулася сама до себе, грюкнула дверима шафи і швидко вийшла, кажучи, до себе». «Якщо то можливо, я це зроблю». Того дня ніхто так і не дізнався, що то була за ідея. Але очі тітки так сяяли, коли вона розповідала Дейзі, що придумала нову гру і збирається її купити. Що Дейзі всю дорогу про неї розпитувала. Хоч так і не отримала вичерпної відповіді. Її залишили вдома бавитися з немовлям і тішити мамині очі. А тітка Джо поїхала за покупками. Коли вона повернулася з купою загадкових упаковок, Дейзі так мучила цікавість, що вона негайно хотіла повернутися в Пламфілд. Але тітка не поспішала і ще довго сиділа в кімнаті сестри з малям на колінах і смішила місіс Брук, розповідаючи про витівки хлопців. Дейзі не могла зрозуміти, коли це тітка встигла розповісти секрет її мамі – але та вже явно його знала, бо коли зав'язувала їй капелюшок і цілувала на прощання її рум'яну щічку, то сказала будь чем на моя Дезі, і вчися новій грі, яку тітонька придумала для тебе. Вона не тільки дуже цікава, а ще й корисна. І дуже мило з її боку бавитися з тобою в цю гру, бо сама вона її не дуже любить. Обидві жінки засміялися, що ще більше спантеличило Дейзі. Всю дорогу в їхньому екіпажі щось трохкотіло. Що це? спитала Дейзі, прислухаючись. "Нова гра", серйозно відповіла Місіс Джо. "З чого вона зроблена?" далі розпитувала Дейзі. З заліза, олова, дерева, міді, цукру, солі, вигілля і сотні інших матеріалів. Як дивно. А якого вона кольору? Різних кольорів. Вона велика? Частина велика і частина маленька. Я таке колись бачила. О, не раз. Але таке гарне ніколи. «Ох, ну що це може бути? Я ніяк не дочекаюся. Ну коли вже зможу це подивитися?» Дезі підстрибувала на сидінні від нетерпіння. «Завтра вранці, після уроків. А це і для хлопців?» «Тільки для тебе і без. Хлопці можуть захотіти подивитися і частину спробувати, але дозволяти їм чи ні тобі вирішувати. А я дозволю Демі, якщо він захоче». Інші теж можуть захотіти, особливо Стафі. І очі місіс Бер заблистіли ще більше, коли вона погладжувала вузлувати пакунок у себе на колінах. «Можна я хоч помацую, молила Дезі. «Ні! І ще раз ні! Ти відразу все зрозумієш і буде вже не так цікаво!» Дезі застогнала, а тоді розплилася у посмішці на все обличчя, бо побачила в отворі упаковки щось блискуче. Я не витримаю стільки чекати. Можна я подивлюся вже сьогодні? Боже, ні! Все треба підготувати, зібрати докупи. Я пообіцяла дядькові Теді, що ти нічого не побачиш, поки все не буде у зразковому вигляді. «Якщо дядько знає про це, то має бути щось першокласне», – вигукнула Дейзі, сплеснувши руками. «Бо її багатий, веселий дядько був, як хрещена фея для дітей. Він завжди готував цікаві сюрпризи, гарні подарунки і веселі розваги». «Так, Теді пішов зі мною по крамницях, і ми добре повеселились, вибираючи різні її частини. Він вибирав все найбільше і найдорожче, і з ним мій маленький план став просто розкішним. Мусиш його міцно поцілувати, коли він приїде, бо він найкращий дядько у світі, і купив найгарнішу в світі маленьку ку... Боже, мало не проговорилась!» І місіс Бер обірвала найцікавіше слово посередині, а тоді стала звіряти квитанції, ніби боялася, що якщо чимось себе не займе, то все розбазікає. Дейзі склала руки на грудях, демонструючи, що здається і мовчки думала, що то може бути загра, яка починається на ку. Коли вони приїхали додому, Дейзі уважно стежила за всім, що виймала з екіпажу, і особливий інтерес у неї викликала одна велика коробка, яку Франц поніс на гору і сховав у дитячій. Там було щось дуже загадкове, бо Франц щось прибивав, Ейзі бігала вгору вниз, а тітка Джо літала, як блукаючий вогник – ховаючи під фартухом купу дрібних предметів. Тоді як Теді – єдина дитина, яку туди впустили, бо він просто ще не міг нічого розповісти, лепетав собі підніс і сміявся, намагаючись пояснити, що ти таке, і що Це зводило Дейзі з розуму, її хвилювання поширилося на хлопців, і вони приголомшили маму Бер пропозиціями допомогти. Вона, однак, відкушилася. Відмовила їм їхніми ж словами, дівчата не можуть бавитися разом з хлопцями. Це для Дейзі і для без, і ще для мене, а вас ми у цій грі не хочемо. І юні джентльмени покірно пішли геть, а тоді почали пропонувати Дейзі пограти з ними в крем'яхи, в конячку, у футбол, все, що вона забажає, вразивши її дитячу душу такою любязністю. Завдяки їхній увазі вона якось пережила день, рано пішла спати, а наступного ранку з таким завзяттям взялася за навчання, аж дядько Фріц пожалів, що нову гру не можна вигадувати кожного дня. В класі прокотилася хвиля збудження, коли об 11 її відпустили, бо всі знали, що тепер вона гратиме в нову загадкову гру. Її провело багато пар очей. А Демі все це так відволікло, коли Франц спитав у нього, де лежить Сахара, той відповів – у дитячій, і всі почали з нього сміятися. «Тітко Джо, я вже закінчила з уроками і просто не можу більше чекати», – вигукнула Дезі, вбігши в кімнату місіс Бер. «А, все готово, заходь!» І взявши Теда попід одну руку, а кошик з рукоділлям попід іншу, тітка Джо швидко направилася до сходів. «Я нічого не бачу», – сказала Дезі, витріщаючись навкруги, коли добігла до дверей дитячої кімнати. «А що чуєш?» – спитала тітка Джо, схопивши Теда за комір, коли той зібрався кудись бігти. Дезі чула дивовижне потріскування, а потім звук, подібний до того, що видає чайник, коли кипить. Ці звуки доносились за штори, яка закривала вікно в ніші. Дезі її відкрила, видала одне щасливе «ох», а тоді просто стояло і задоволено дивилася на «що б ви подумали?». Широка підставка обігала вікно з трьох боків. З одного боку висіли і стояли різні каструльки, сковорідки, рішітки й горщики. З іншого боку чайний і обідний сервізи, а посередині кухонна плита. Не бляшана, з тої не було б жодного тонку, а справжня залізна, досить велика, щоб приготувати обід на всю сім'ю голодних ляльок. Але найкращим було те, що всередині горів справжній вогонь, з носика чайника виходила справжня пара, а покришка однієї з каструль справді витанцьовувала, так сильно булькотіла в ній вода. Одну шибку виняли, замість неї вставили бляху з діркою для димоходу, і на вулицю справді виходив дим. Поряд стояв ящик з дровами і вугілля. Над ним висів совок, щітка і віник. На столику був кошик для покупок, яким колись бавилася Дезі. А на спинці її кріселка висів білий фартух з нагрудником і кубентний опічок. Сонце зазирало в кімнату, ніби йому й самому було цікаво. Маленька духовка моркотіла, чайник пускав пару, новенькі бляшанки блистіли на стінах, порцеляна виструнчилась рядами, а все разом складала найчарівнішу кухонку, про яку тільки дитина може мріяти. Дейзі якісь мовчки стояла після першого радісного ох, але тепер її очі швидко забігали з одного предмету на інший, поки не зупинилися на веселому обличчі тітки Джо. Тоді дівчинка обійняла її і з вдячністю сказала, «Ой, тітонько, що за прекрасна нова гра! Я справді можу готувати на цій плиті, влаштовувати тут гостину, підмітати і розпалювати вогонь? Мені страшенно подобається! Як ви це придумали?» «Ну от!» «Тобі ж сподобалося пекти з асою імбирне печиво, – сказала місіс Бер, обіймаючи Дейзі, яка, здавалося, зараз почне стрибати. Я знала, що Ейзі не дозволить тобі часто крутитися на кухні. То я подумала, що могла б підшукати тобі маленьку плиту і навчити тебе готувати. Це мало б бути цікаво і корисно». Тому я пішла по крамницях іграшок, але все велике коштувало надто дорого, і я вже збиралася здатися, коли зустріла дядька Теді. Як тільки він почув, що я шукаю, то відразу зголосився допомогти і наполягав на тому, що купить найбільшу плиту, яку ми зможемо знайти. Я його за це не сварила». А він тільки засміявся і почав мене дражнити, пригадуючи, як я сама готувала в часи нашої молодості і сказав, що мені слід навчити і без. А тоді взявся скуповувати все гарне прилади для наших уроків куховарства, як він їх назвав. «Я так рада, що ти зустріла його», – сказала Дейзі, коли тітка Джо врешті перестала сміятися від спогадів про старі добрі часи з дядьком Теді. Ти маєш старано вчитися і вчитися всього, бо він сказав, що часто заїжджатиме на чай і чекає на щось смачненьке. Це найгарніша, найчудовіша кухня у світі, і краще я вчитимуся тут, ніж робитиму будь-що інше. А я навчуся пекти пироги і торти, і мигдальне печиво. Дезі витанцьовувала по кухні з новою каструлею в одній руці і крихітною коцюбою в іншій. На все свій час. Це має бути корисна гра, і я тут, щоб тобі допомагати, а ти будеш моєю кухаркою, і я казатиму тобі, що робити, і показуватиму, як. Потім ми братимемо щось їстивне, і ти справді вчитимешся готувати. «Я називатиму тебе Салі і казатиму всім, що ти новенька, додала місіс Джо, беручись до роботи. А Тедді тим часом сидів на підлозі, смоктав великий палець і дивився на плиту, як на живу». «Боже, як це буде чудесно! З чого починаємо?» – спитала Салі з таким щасливим обличчям і ентузіазмом, що чітка Джо подумала, чому ж усі кухарі не можуть бути такими гарними і приємними. «Спочатку надягни чистий фартух і чепчик. Я старомодна і хочу, щоб моя кухарка була охайною». Салі підібгала кучеряві волосся під круглий чепчик і надягла фартух, щось собі мугикаючи, хоча зазвичай вона була проти нагрудників. «Тепер можеш усе поскладати і перемити порцеляну. Старий сервіс теж треба помити, бо попередня моя працівниця кудись дуже поспішала і залишила все, як було. Тітка Джо говорила серйозно, але Салі розсміялася, бо знала, що то за неохайна працівниця залишила липкі чашки». Тоді вона закотила рукава і, задоволено зітхнувши, почала метушитися на своїй кухні, час від часу висловлюючи захват від цікавої качалки, примилої миски і причудової сільнички. «Тепер, Салі, бери кошик і йди на базар». «Ось список продуктів», – сказала місіс Джо і дала їй листок паперу, бо посуд уже був чистий. «А де базар?» – спитала Дейзі, якій нова гра здавалася все цікавішою і цікавішою. «На кухні, в Ейзі». І Саллі пішла. Коли вона проходила по двері класу в новому костюмі, то знову викликала фурор серед хлопців. І ще пошепки сказала Демі. «Гра просто ідеальна!» Старій Ейзі затія сподобалася не менше, ніж самій Дейзі. І вона весело сміялася, коли дівчинка влетіла до неї в перекошеному на бік чепчику з кошиком, на кривки, на якому виглядали як кастаньєти, а сама Дейзі як маленький божевільний кухар. «Місіс тітка Джо просила ось ці продукти, і я маю негайно їх принести важливим тоном», – сказала Дейзі. «Гаразд, подивимося, дорогенька, що тут. Так, кілограм м'яса, картопля, яблука, гарбуз, хліб і масло. Але м'яса ще немає. Як принесуть, то я зразу відправлю його вам, а все інше можеш брати. Тоді Ейзі спакувала одну картоплину, одне яблуко, маленький гарбуз». Шматочок масла і круглу булочку в кошик. І сказала Салі, щоб вважала непосильного від м'ясника, бо він любить усілякі витівки. А хто це? Дезі сподівалася, що посильно їм виявиться. Демі, побачиш. Більше Ейзі нічого не сказала. А Салі пішла в чудовому настрої наспівуючи рядки з мері Говід. Пішла маленька Мейбл з пухким пирогом, зі свіженьким маслом і родзинок-дзбанком. «Поскладай усе поки в шафку, крім яблука», – сказала місіс Джо, коли кухарка повернулася. Під середньою полицею був сервант. І щойно десь звичинила дверцята, перед її очима з'явилися нові дива. Половина серванту була заставлена дровами, вигілям та трісками для розпалювання, а половина – маленькими банками, глечиками і коробками та різними посудинами для зберігання невеликих ємностей муки, цукру, солі та інших продовольчих припасів. А ще там була банка варення, маленька бляшана коробка імбирних пряників, пляшечка порічкової настоїнки і маленька упаковка чаю увінчували все це дві іграшкові каструлі зі свіжим молоком, на якому підходили вершки, і сепаратор готовий їх зібрати. Дейзі від побаченого сплеснула руками і хотіла негайно зібрати вершки, але тітка Джо сказала, «Ще зарано. Ти захочеш вершків до яблучного пирога за обідом і до того часу їх не слід чіпати?» «Я готуватиму пиріг?» – вигукнула Дейзі, яка не могла повірити, що на неї чекає таке щастя. «Так, якщо твоя духовка до цього надасться, то матимемо два пироги. Яблучний і полуничний», – сказала місіс Джо, якій гра подобалась не менше, ніж Дезі. «Що далі?» – спитала маленька Салі з нетерпінням. «Закрий нижню тягу в плиті, щоб духовка нагрілася». Помий руки витягнемо витягни муку, цукор, сіль, масло і корицю, подивись чи чиста форма для пирога і почисти яблуко. Дезі зробила, що їй сказали, із меншим шумом та охайніше, ніж того можна було чекати від такої молодої кухарки. Уявлення не маю, як розраховувати пропорції для таких крихітних пирогів. «Треба брати на око, а якщо не вийде, то пробуватимемо заново», – сказала місіс Джо зі спантиличеним виглядом. Їй забавляла ця маленька проблема. «Насип муки в маленьку каструлю, додай щепку солі, а тоді розітри масло по формі. Пам'ятай, спочатку сухе, потім мокре. Так інгредієнти краще змішуються». Я знаю, як треба. Я бачила, як Ейзі це робить. Вона найперше змащувала маслом форми, сказала Дезі, з розмахом збиваючи муку. Правильно. Думаю, в тебе такий дар до куховарства. Ти все схоплюєш на літу, схвально сказала тітка Джо. А тепер трохи води тільки, щоб змочити. Потім посип стільницю мукою і розкачай добре тісто. Тепер масло. Легенько змости тісто і ще раз розкачай. Пильнуй, щоб не вийшло занадто жирне, бо в ляльок буде розлад шлунку. Дейзі засміялася і вільною рукою розтерла масло. Потім взялася розкачувати тісто своєю маленькою качалкою. І коли тісто було готове, вона виклала його в глибоку тарілку. Потім порізала яблуко, щедро посипала цукром та корицею і, затамувавши подих, виклала верхній шар тіста. «Я завжди хотіла сама відділити пиріг від тарілки, але Ейзі ніколи мені не дозволяла. А тепер я все роблю сама», – сказала Дейзі, розмахуючи ножем над іграшковою тарілкою. Зі всіма кухарями, навіть найкращими, інколи трапляється нещастя. От і Салі так сильно махнула ножем, що в неї вирвалася тарілка, зробила сальту в повітрі і пиріг приземлився на підлогу тарілкою догори. Саллі закричала, місіс Джо засміялася, Теді поповз його піднімати і на мить на кухні запанував безлад. «Нічого не розлізлося і не зламалося, бо я міцно зліпила краї докупи. Все нормально. Тому я просто проколю тісто і покладу у пирігу піч», – сказала Салі, підбираючи свій скарб. А тоді поклала його у форму з дитячою байдужістю до пелюки, яку він зібрав на підлозі. «Бачу в мого кухаря спокійний характер, і це мене не може не тішити», – сказала місіс Джо. А тепер відкрий банку з полуничним варенням і намасти другий пиріг, а зверху розклади смужки тіста. Бачила, як Ейзі це робить? Я викладу букву Д посередині і зроблю закрутки навколо. Його їсти буде цікаво, сказала Салі, так прикрашаючи пиріг, що справжній пекар сказився б від його вигляду. А тепер можна і пекти, – вигукнула вона, коли намістила всі смужки тіста на червоному фоні варення. І Дезі зі тріумфом поставила обидва пироги в духовку. Прибери за собою. Добрий кухар ніколи не залишає на когось своє начиння. А коли прибереш – почисти картоплю. Але тут тільки ну, одна картоплина з салі. Розріж її на четвертинки і поклади в маленьку каструлю і залий холодною водою. Гарбуз теж треба намочити? Та ні, просто почисти, потім поріж і поклади в пароварку. Так він буде сухіший, хоча й готуватиметься довше. Почувши, як хтось дряпається в двері, Салі побігла їх відчинити. І перед нею з'явився собака-кіт з накритим кошиком в зубах а От і посильний від м'ясника», – вигукнула Дейзі, якій сподобалася затія. Вона звільнила пса від ноші, а кіт облизався, випрошуючи їжу, бо він явно думав, що це мов бути його обід. Він часто носив його господарю. Зрозумівши, що йому нічого не дістанеться, собака пішов геть, гавкаючи на сходах, щоб вивільнити ображені почуття. У кошику було два шматки м'яса, печена груша, тістечко і записка, де Ейзі нашкрябала для міс на обід, якщо в неї не вийде з куховарством. «Не треба мені і старої грушки, в мене все вийде, і я матиму прекрасний обід, от побачити», – обурювалася Дейзі. Але все це може пригодитися, якщо прийде багато людей. «Завжди добре мати щось про запас», – сказала тітка Джо, який вже доводилося колись панікувати в подібних ситуаціях. «Я годний», – заявив Теді, який не розумів, чому вони стільки готують і нічого не їдять. Мама дала йому попорпатися в своєму кошику з рукоділлям, сподіваючись, що це його займе до обіду, і повернулась до господарства». Виклади овочі, накрий на стіл і підкинь вугілля будемо готувати бівштекс. Що-то була за насолода дивитися, як під стрибою картопля в маленькій каструльці, перевіряти, чи вже зм'як гарбуз у пароварці, відкривати духовку кожних п'ять хвилин, щоб подивитися, чи пироги вже підходять. І нарешті, коли вугілля розпеклося і почервоніло, покласти два справжні стейки на рішітку завздовжки з палець і гордо перевертати їх виделкою. Картопля зварилась найшвидше, що не дивно, бо вона увесь цей час уже кипіла. Картоплина була трохи пом'ята, сильно вимощена в маслі і не солена, бо кухарка, захоплена красою моментів, забула її посолити. Потім салі виклала її на червону тарілку і розрівняла змоченим у молоці ножем, а тоді поставила в духовку, щоб вона трохи підрум'янилась. Салі так захопилася картоплею з м'ясом, що геть забула про випічку. І коли вона відкрила духовку, щоб покласти туди картоплю, у кімнаті пролунав її відчайдушний крик, бо, на жаль, Маленькі пироги були геть чорні. «Ой, мої пироги! Мої дорогоцінні пироги! Вони ж зіпсуті!» Кричала бідолашна на салі, заламуючи брудні рученята, коли оглядала свою знищену працю. Пиріг з варенням мав особливо жалюгідний вигляд, бо смужки тіста покрутилися і повилазили в усіх напрямках з почорнілого желе як стіни йдемері будинку після пожежі. «Люба, я забула нагадати тобі, як витягнути. Це я винна, кайлас тітка Джо. Не плач, дорогенька, це все моя вина. Після обіду ми спробуємо ще раз», додала вона, бо з очей Салі скотилися дві великі сльози і зашипіли, впавши на розпечені руїни пирога. Сліз було би більше, якби в той момент не спалахнув стейк і тим самим відвернув увагу кухаря від знищеної випічки. Вигляд причудової сільнички заспокоїв Салі, і вона взялася прикрашати гарбуз. Обід безпечно перемістився на стіл. Шість ляльок посадили по троє з кожного боку, а Салі і Теді сиділи на двох кінцях стола. Видовище було ще те, бо одна лялька сиділа у бальній сукні, інша в нічній сорочці, джері, шматяний хлопчик у червоній зимовій курці, а маленька без носа Аннабелла не мала на собі нічого, крім власної лайкової шкіри. Теді поводився, як належить батькові сімейства, з усмішкою наминав усе, що йому пропонували, і все йому смакувало». Десь зісяяла над усім товариством, хоч втомлена і роздратована, але як гостинна господиня виконувала свої обов'язки з таким задоволенням, яке не часто випадає побачити. Стейк вийшов таким твердим, що маленький столовий ніж з ним не справлявся. Картоплі на всіх не вистачило. А гарбуз позбивався в грудочки. Але гості виявилися ввічливі і не звертали уваги на ці дрібниці. же з господинею з таким апетитом змели все зі столу, що їм залишалося хіба позаздрити. Радість від збирання вершків трохи пом'якшила біль від втрати пирогів. А тістечко від Ейзі, яке спочатку так розлітило Дейзі, тепер виявилося дуже доречним. У житі немає кращого обіду. Можна так робити щодня, спитала Дейзі, прибираючи доїдаючи все, що залишилось. Можеш кожного дня готувати щось після уроків, але я б хотіла, щоб ти їла зі всіма, і на десерт вистачить тобі імбирного пряника. Сьогодні на перший раз я була не проти, але нашого розпорядку треба дотримуватись. Після обіду можеш зготувати щось до чаю, якщо хочеш, сказала місіс Джо, яка також насолоджувалася обідом, хоча ніхто й не запросив її за стіл. «А можна я зготую млинці для Демі? Будь ласка, він їх дуже любить, а мені подобається їх перевертати і посипати цукром». Заблагала Дейзі, ніжно витираючи пляму зі зламаного носа Анабели, бо Бела відмовлялася їсти гарбуз, коли її просили, а він же корисний при лунатизмі, хвороби, від якої та страждала. Не дивно, що вона захворіла, зважаючи на її легке вбрання». «Але якщо пригощати Демі, то треба вже й усіх інших. А як ти даси собі з цим раду?» «А можна, щоб цього разу до мене на чай прийшов тільки Демі?» «А потім я вже пригощатиму всіх, якщо приготую щось смачне», – запропонувала Дейзі, до якої прийшло натхнення. «Чудова ідея, Квіточко! Зробимо твої гостини нагородою для слухняних хлопців». Я не знаю жодного серед них, який би любив щось більше, ніж смачно поїсти. Якщо маленькі чоловіки не відрізняються від великих, ситна їжа має зворушувати їхні серця і покращувати настрій, додала тітка Джо, весело кивнувши в бік дверей, де стояв тато Бер, і з цікавістю розглядав сцену в себе перед очима. «Я так розумію, то був камінь у мій город?» – проникла ва жінку – «Ну що зробиш, це ж правда, але якби я на тобі оженився за твоє коховарство, серденько, то мені б довелось нелегко», – відповів професор, засміявся і підхопив Теді, який відчайдушно намагався описати бенкет, яким щойно насолоджувався. Дейзі з гордістю поклала свою кухню і відразу ж пообіцяла дядьку Віфрійцу наробити стікель млинців, скільки він зможе з'їсти, – вона лише почала розповідати, яку вони з тіткою Джо придумали нагороду, коли до кімнати завалилися хлопці на чоліздемі, рознюхуючи повітря, як зграя голодних собак. Бо уроки вже закінчилися, обід ще не зготували, а запах стейку Дейзі привів їх просто сюди. Світ ще не бачив більшої гордості, ніж та, з якої Салі демонструвала свої скарби і розповідала хлопцям, що там для них є. Декілька хлопців лиш поглузували з її планів їх нагодувати. Але серце Стафі вона завоювала відразу. Нет і Демі твердо вірили в її вміння, а інші сказали, що зачекають і подивляться, що з того вийде. Всі, однак, висловлювали свої захоплення від її кухні й оглядали плиту з непрохованим інтересом. Демі зразу захотіла купити котел, щоб використати його в паровому двигуні, який саме конструював. Аннет заявив, що найбільша і найкраща її каструля – якраз те, що йому потрібно, аби плавити свинець для куль, різаків та інших дрібниць. Видно було, що Дезі такі пропозиції не дуже подобаються, тому Місіш Джо всім оголосила, що жоден хлопець не має права торкатися, користуватися чи навіть наближатися до священної плити без спеціального дозволу її власниці, від цього її цінність в очах джентельменів ще більше зросла, особливо ж зважаючи на те, що будь-яке порушення цього правила буде каратися позбавленням права їсти ласощі, обіцяні найслухнянішим із них. У цей момент пролунав дзвінок, і всі рвонули вниз обідати. Трапезу пожвавило те, що кожен хлопець мав написати, що він хоче, аби Дейзі йому зготувала, коли він на це заслужить. Дейзі, яка безмірно вірила у свою плиту, обіцяла будь-що, якщо тітка Джо навчить їй це приготувати. Така пропозиція насторожила місіс Джо, Бо деякі страви були явно за межами її кулінарних здібностей, наприклад, весільний торт, цукерки дражечика капусняк з оселедцем і вишнями, який заближав містер Бер, довівши цим свою дружину довіччею, бо німецька кухня була вище її розуміння. Дейзі хотіла повернутися до своєї кухні відразу ж по обіді, але їй тільки дозволили там прибрати. Налити води на чай і почистити фартух, який вона так замастила, ніби готувала різдвяний бенкет. Тоді її відправили на двір до п'ятої, бо дядько Фріт сказав, що так багато вчитися і навіть готувати шкідливо для молодої особи. А тітка ж знала, як швидко набередають нові ігри, якщо за ними проводити надто багато часу. Того дня всі були дуже привітні з Дезі. Томі пообіцяв їй перші плоди зі своїх грядки, хоча поки нічого, крім лободи, в нього не зійшло. Стафі її просто боготворив. Нед відразу взявся працювати над холодильничком для її кухні, а Демі з вражаючою пунктуальністю для хлопця його віку повів її назад у дитячу, що й на годинник показав п'яту. Ще не час було починати чаювання, але він так просився її у помічники, що йому навіть дозволили щось робити на її кухні – запалити вогонь, виконувати дрібні доручення і спостерігати, як готується вечеря. Місіс Джо часто заходила і виходила, даючи вказівки, бо вона була дуже зайнята розвішенням чистих штор по всьому будинку. Попросив Ейзі склянку сметани – тоді твої млинці будуть легкими навіть без надлишку соди, яка мені не дуже подобається. Таке було її перше розпорядження. Демі побіг униз і повернувся зі сметаною, а ще зі зморщеним обличчям, бо він покуштував її по дорозі, і вона йому здалася такою кислою, що, на його думку, млинці будуть неїстивні». Місіс Джо скористалася нагодою виголосити з драбини коротку лекцію про хімічні властивості соди, яку Дейзі не слухала. Але її слухав Демі і, очевидно, все зрозумів, бо коротко відповів. Так, розумію. Сода робить кисле-солодким, а шепіння означає, що маса стає легшою. Перевіримо, Дейзі. Насипи в миски муки і додай трохи солі, продовжила Місіс Джо. «Боже, то сіль до всього треба додавати?» – сказала Салі, який набридло відкривати коробочку сіллю. «Сіль! Як почуття гумору! З неї все стає трохи краще, квіточко!» Дядько Фріт зупинився біля них, коли проходив повз з молотком у руці, щоб забити пару цвяхів для маленьких сковорідок Салі. «Тебе не запрошено на чай, але я дам тобі кілька млинців, і не злитимось, сказала Дейзі і встала на шпиньки, щоб подякувати йому поцілунком. – Фріці, наші кулінарні уроки не можна перебивати, інакше я прийду до тебе на урок латини і почну читати мораль. Сподобалося б тобі таке? – спитала місіс Джо, скидаючи сицеву штору йому на голову. Мені б дуже сподобалось, спробуй, подивишся. І доброзичливий батько Бер пішов далі по дому, сподіваючи відбиваючи ритм немоволетенський дятел. Поклади соду в сметану, і коли вона зашипить, як каже Демі, змішай її з мукою і збивай так сильно, як можеш. Розігрій сковорідку і добре змасти масло, а тоді смаж, поки я не прийду, і тітка Джо кудись зникла». Ложка стукотіла, тісто збивалось, то шпіна зібралася неабияка. Коли ж Дезі вкинула трохи приготованої маси на сковорідку, вона відразу ж піднялася і перетворилася на пухкий млинець, від якого в демі потекла слинка. Звичайно, перший прилип до дна, бо вона забула про масло, але після першої невдачі далі все пішло добре, і шість маленьких млинців приземлилися на тарілку. «Я більше люблю кленовий сироп, ніж цукор», – сказав Демі з м'якого крісла, в якому він сидів відтоді, як по-новому накрив на стіл. Тоді піди до Ейзі і неї, відповіла Дейзі, ідучи у ванну-кімнату, щоб помити руки. Поки кухня була порожня, сталося щось жахливе. Кіт, бачите, весь день почувався ображеним, бо він так обережно доправив м'ясо, а ніхто йому за це не віддячив. Він не був поганим собакою, але, як і багато з нас, мав свої спокуси. Так сталося, що саме в той момент він зайшов у дитячу кімнату, занюхав млинці, побачив їх на низькому столику, який залишився без догляду, і, не подумавши про наслідки, проковтнув усі шість відразу». З радістю кажу вам, що млинці були гарячі, і він опік собі рота, і то так сильно, що не міг де заскаволіти. Дезі це почула, прибігла, побачила пусту тарілку і кінь, як крудуватого хвоста під ліжком. Вона без слів охопилася за хвіст, витягла злодія і трусила його, поки вуха його не затремтіли а тоді й спровадила в сарай, де він провів вечір на один ящику для вугілля. на Демі, Дейзі замісила ще одну миску тіста і насмажила понад дюжину млинців, які вийшли навіть кращими. Дядько Фріц, з'ївши два, переказав, що зроду не їв таких смачних млинців, і всі хлопці, які сиділи за столом внизу, позаздрили Демі на млинцевій вечірці вгорі. Вечеря, направду, вдалася, по е, накривка до чайника впала тільки тричі, і глечик з молоком перевернувся всього лиш раз. Млинці плавали в сиропі, а тости смачно пахли стейком, оскільки кухарка не помила решітку. Демі забув про манери і напихався, як звичайний хлопчисько, тоді як Дезі планували розкішні бенкети, а ляльки привітно всміхалися. «Що ж, Любі, ви добре провели час?» – спитала місіс Джо, підійшовши стеді на плечі. «О, дуже добре. Скоро я знову прийду», – виразно відповів Демі. «Боюся, ти з'їв забагато?» «Зовсім ні, тільки 15 млинців, а вони були маленькі», – заперечив Демі, дозволивши Дезі помити свою тарілку. «Вони йому не зашкодять». «Дуже добре вдалися», – сказала Дейзі з такою материнською любов'ю і гордістю справжньої господині, що тітка Джо тільки усміхнулася і мовила. «То можна вважати, що нова гра – має успіх?» «Мені подобається», – відповів Деймі, «ніби його схвалення – це все, що потрібно». «Та це найкраща у світі гра!» – вигукнула Дейзі, обіймаючи миску для миття посуду. Вона щойно зголосилася помити чашки. «Хай би всі мали таку плиту, як у мене!» – з любов'ю сказала вона. «Треба цю гру якось назвати?» – сказав Демі, облизуючи сироп з обличчя. «Вона вже має назву!» – «Яку?» – хором спитали діти. «Пиріжки-каструлі!» І тітка Джо пішла з кімнати, задоволена своїм успіхом. Розділ шостий. Баламут. «Вибачте, пані, можна з вами поговорити? Це дуже важливо», – сказав Нет, просунувши голову в кімнату місіс Бер. Це вже була п'ята голова за останні півгодини. Але місіс Джо вже звикла до такого, тому вона відвела погляд і коротко запитала. «Що таке, мій хлопчику?» Не зайшов, обережно зачинив за собою двері та стурбованим і схвильованим голосом сказав «Прийшов Ден». «Хто такий Ден?» «Це мій знайомий з тих часів, коли я грав на скрипці на вулицях. Він продавав газети і був добрим до мене. А на днях я зустрів його в місті і розказав, як тут добре. От він і прийшов». «Але ж, хлопчику мій, це дуже несподіваний візит». «Ох!» «Це не візит. Він хоче залишитися, якщо ви йому дозволите», – безневинно сказав Нет. «Ну, не знаю», – почала місіс Бер, трохи здивована впевненим тоном Нета. «Чому ж? Я думав, ви любите приймати сюди бідних хлопців і бути добрими з ними, як зі мною», – сказав Нет з тривогою. «Люблю». Але мені треба щось про них знати, я мушу вибирати, бо хлопців дуже багато. У мене немає місця для всіх, на жаль. Я сказав йому прийти, бо думав, що ви зрадієте, але як місця нема, то я скажу йому, щоб ішов назад, сказав, прибитий горем нет. Упевненість хлопця у її гостинності зворушила місіс Берр. І вона не могла знайти в собі сили розвіяти його надію і зіпсувати його добросердний план. Тому відповіла, «Розкажи мені про цього Дена. Я нічого не знаю, як і те, що в нього нікого немає, і він бідний, і був добрий зі мною, тому я хотів би зробити щось добре для нього». «Це чудесні мотиви». «Але ж будинок, нети, справді переповнений, і я уявлення не маю, де його тут розмістити», сказала місіс Бер, яка все більше схилялася виправдати уявлення хлопця про неї, як про затишну гавань для безпритульних. «Я міг би віддати йому своє ліжко, а сам спав би в сараї. Зараз там не холодно, тому я нічого не маю проти». «З татом ми спали, де випаде», – палко заявив нет. «Щось у його словах». І в очах змусило місіс Джо покласти руку йому на плече і сказати своїм найдобрішим тоном: Приводь свого друга, нете. Гадаю, ми спробуємо знайти йому місце, не забираючи твоє. Нед радісно вибіг і невдовзі повернувся з геть непривабливим хлопцем, який незграбно ступав, сутулився і розглядався навколо, водночас сміливо і похмуро, що змусило місіс Бер подумати. Неприємний суб'єкт. «Це Ден», – сказав Нед, представляючи його так, ніби був упевнений, що йому тут раді. «Нед казав мені, ти хотів би тут жити», – дружелюбно почала місіс Джо. «Так», – прозвучала різка відповідь, – «у тебе немає друзів, які могли б про тебе подбати?» «Нема». «Кажи, нема, пані?» – прошепів «нет». «Та певне, пробурмотів Ден. Скільки тобі років?» «Десь 14. Ти виглядаєш старшим. Що ти вмієш?» «Та будь-що». «Якщо ти залишишся, то треба буде робити те ж, що й інші, працювати, вчитися, не тільки розважатися, згоден на таке. Можу спробувати. Що ж, можеш залишитися на кілька днів, а ми подивимося, що з цього вийде». «Піди! Займи його чимось, нети, поки містер Бер не повернеться додому, і тоді ми з ним все обговоримо», сказала місіс Джо, якій важко було встановити контакт з такою непривітною молодою особою, яка саме зупинила на ній важкий, підозрілий погляд своїх великих чорних очей. «Пішли, нети!» – сказав він і знову згорбився. «Дякую, пані!» – додав Нет, коли пішов за ним, не зовсім розуміючи, чого його друга не прийняли так само тепло, як колись його. «Хлопці граються у цирк в сараї. Хочеш подивитися?» – спитав він, коли вони спускалися широкими сходинками на газон. «Там дорослі хлопці?» – спитав Ден. «Ні, дорослі пішли рибалити. Тоді пішли!» – сказав Ден. Нед відвів його до великого сараю і представив друзям, які розважалися між напівпорожніх сінників. На підлозі вони позначили велике коло, в центрі якого стояв Демі з довгим батогом, тоді як Томі герцював на спині у витривалого тобі, вдаючи мавпу. «З кожного по шпильці за вхід», – сказав Стафій, який стояв біля тачки, в котрій розмістився оркестр у складі Неда з грібінцем замість губної гармошки і роба з іграшковим барабаном. «Він зі мною. Я заплачу за обох», – сказав Нед, і благородно увіткнув дві погнуті шпильки в засушений гриб, який служив їм за скриньку для грошей. Обоє кивнули всій компанії і сіли на дошках – Вистава продовжувалася. Після виступу мавпи нед продемонстрував свою спритність, стрибнувши через крісло і бігаючи вгору вниз по драбинах, ніби моряк. Потім Демі станцював джеку так чітко, аж любо було глянути. Нета викликали помірятися силами зі Стафі, і він легко вклав його на землю. Після цього Томі Гордо виконав стрибок з переворотом. То було його досягнення, яке коштувало йому багатьох тренувань, витримки, гуль і синяків. Його трюк зустріли бурхливими оплесками, і Томі вже збирався покинути сцену, весь червоний від гордості і крові, що вдарила йому в голову, коли прозвучав глузливий голос десь з публіки. «Ха! Та це просто пшик! А ну, повтори!» Томі весь наїжачився, як злий індик. «Хочеш побитися?» – сказав Ден, швидко встав з бочки і діловити стиснув кулаки. «Ні, не хочу». І щирий Томас зробив крок назад, дещо розгублений від такої пропозиції. «Битися не можна!» – схвильовано закричали інші. «Гарна у вас компанія!» – зі зневажливою посмішкою сказав Ден. «Перестань! Якщо не будеш добре поводитися, тобі не дозволять залишитися», – сказав Нет, якому не подобалось, що ображають його друзів. Я тільки хочу подивитися, чи йому вийде так стрибнути, от і все, чванливо спостеріг Томі. Ну, тоді розійдіться, і без жодної підготовки Ден виконав потрібний стрибок, після якого твердо приземлився ногами на землю. У тебе не вийде краще, Томи. Ти завжди вдаряєшся головою і падаєш, сказав задоволений успіхом друга Нет. Поки він думав, що ще сказати, публіка ще сильніше закипіла, бо Ден виконав потрійне сальто назад, а потім пройшовся на руках до гори ногами. Це викликало гучні оплески, і Томі приєднався до схвальних вигуків, які вітали справжнього гімнаста, тоді як той випростався і подивився на них зі спокійною зверхністю. «Я можу і тебе так навчити, але...» «Що отримую взамін? – сказав Ден. – Мій новий складний ніж. У ньому п'ять лез і тільки одне зламане. Тоді й його сюди». Томі передав ножа, глянувши з любові на його гладеньку ручку. Ден уважно його оглянув, а тоді сховав до кишені, відійшов і сказав, підморгнувши, «Продовжуй вчитися, поки не вийде, та й по всьому». Спочатку розгнівано заревів Томі, а затим до нього приєдналися обурені крики решту хлопців, які не втихали, поки Ден, котрий зрозумів, що він тут у меншості, не запропонував гру, де треба було кидати ножем у землю, і хто переможе, того і ніж. Томі погодився, їх оточили схвильовані обличчя, які спостерігали за грою, а коли Томі переміг, то надійно сховав ніж у своїй кишені. Пішли зі мною, я тобі тут усе покажу, сказав нет, який відчував, що має серйозно поговорити зі своїм другом наодинці. Що за розмова між ними відбулася, ніхто не знав. Але коли вони повернулися, Ден із більшою повагою розмовляв зі всіма, хоча все ще різкувато, але чого ще було чекати від хлопчика, який усе своє таке недовге життя тинявся світом і не мав нікого, хто б його навчив добрих манер? Хлопці вирішили, що їм не подобається новенький, і залишили його на нета, якого така відповідальність починала гнітити. Та він мав надто добре серце, щоб покинути друга. Томі, однак, відчував, що попри неприємний інцидент з ножем, у нього з Деном було щось спільне, і хотів ще трохи з ним поговорити про стрибки і сальто. Невдовзі йому випала така нагода, бо Ден бачив, як Томі захопився його вправністю і став трохи привітнішим, а до кінця тижня вони майже подружилися. Містер Берр, коли почув усю історію і побачив Дена, захитав головою і тихо сказав, «Цей експеримент може дорого нам коштувати, але ми спробуємо». Якщо Ден і відчував якусь вдячність за те, що його прийняли, то цього не виказував і сприймав як належне все, що йому давали. Він був неосвіченим, але коли хотів, то схоплював все на люту. Він мав гострий зір і нічого не проходило повз його увагу. Гострий язик, грубі манери і запальний характер то виявлялися дуже різко, то затихали. Він був першим в іграх. Поряд з дорослими поводився тихо і замкнуто. І тільки час від часу ставав товариським серед хлопців. Він подобався лише небагатьом з ним. Але ніхто не міг не захоплюватися його відвагою і силою, бо ніщо його не лякало. А одного разу він навіть завалив високого Франца, після чого всі трималися подалі від його кулаків. Містер Бер мовчки спостерігав за ним і робив усе, що було в його силах, аби приборкати дикуна, як вони його кликали. Але наодинці він хитав головою і тверезо сказав, сподіваюся, експеримент закінчиться успішно, але я трохи боюся, що він дорого нам коштуватиме. Місіс Бер по кілька разів на день втрачала будь-які терпіння, але не здавалася і не полягала на думці, що мусить бути в ньому щось добре, Принаймні, з тваринами він був добріший, ніж людьми. Він любив блукати лісом, і, що важливо, маленький Тед його любив. Ніхто не розумів, як так вийшло, але варто було крихітці його побачити, як він тут же щось до нього лепетів і радісно агукав, надаючи перевагу його міцній спині, щоб покататися, і називав його «мій Денні». Тед був єдиний, до кого Ден виказував якусь приїзд. Та й... То тоді, коли ніхто не бачив, але очері матері нічого не опускають, а серце матері інстинктивно вгадує, хто любить їх дітей. Отже, місіс Джо бачила і відчувала, що Ден теж здатний на ніжні почуття і будь-що намагалася достукатися до його серця. Але одна несподівана і явно тривожна подія зірвала її плани і призвала до того, що Ден вигнали з Планфілду. Томі, Нет і Демі спочатку взяли Дена під свою опіку, бо інші хлопці його нехтували. Але з часом вони почали симпатизувати йому. Якщо спочатку дивилися на нього згори вниз, то тепер почали знизу вгору. І в кожного була на то своя причина. Томі захоплювався його сміливістю і вміннями. Нед був вдячний за його минулу доброту до нього, а Демі бачив у ньому живу книжку, бо Ден умів цікаво розповідати про свої пригоди. Денові стало приємно, що ним захоплюється, і він докладав усіх зусиль, аби стати приязнішим. У цьому і був секрет його раптового успіху. Берів такий поворот здивував, але вони сподівалися, що хлопці матимуть добрий вплив на Дена і схвильовано чекали, що з того вийде, сподіваючись, що не буде ніякої шкоди. Ден відчував, що йому до кінця не довіряють і ніколи не показував свій кращий бік, а натомість насолоджувався тим, що випробовував їх терпіння і відкидав їх надії так далеко, як тільки міг. Містер Бер не схвалював бійок і не вважав це свідченням мужності чи відваги, коли двоє хлопців гавселили одне одного тільки, щоб повеселити інших. Важкі фізичні вправи у школі заохочують, і від хлопців чекали, що вони сприймали удари і падіння без киглення, але синці її розбиті носи заборонялися як безглуздя і жорстока забава. Ден з цього правила тільки сміявся і розповідав такі байки про власну доблесть, про такі сутички, що чимало хлопців вже й самі були не проти когось потовкти. «Нікому не кажіть, і я вас навчу», – сказав Ден, зібравши з півдюжини хлопців за сараю. Він дав їм урок боксу, який задовольнив запал більшості. Еміль, однак, не міг змиритися з тим, щоб його побив хлопець, молодший за нього. Він був досить смілим, тож викликав Дена на бій. Ден відразу погодився, а решта спостерігали з величезним інтересом. Що за пташка нащебетала на вухо Берам про події за сараєм, невідомо. Але в найгарячіший момент, коли День і Еміль вхопилися одне в одного, як два бульдоги, а хлопці довкола щось емоційно вигукували, на рингу з'явився містер Берр. Сильною рукою розтягнув бійців і сказав таким голосом, який рідко від нього почуєш. Цього я, хлопці, не дозволю. Негайно припиніть, щоб більше я такого не бачив. Я тримаю школу для хлопців, а не для диких звірів. Подивіться на себе, вам має бути соромно. Тільки відпустіть мене, і я тут же його вкладу, кричав Ден, який виривався, хоча його міцно тримали за комір. «Давай, давай, ти ще поки мене не переміг!» – кричав Еміль, якого вже п'ять разів звалили з ніг, але який все одно не розумів, коли це його встигли здолати. «Вони грають в цих, як вони називаються, е, гладі, щось там, ну, такі римляни, дядько Фріце», – вигукнув Демі, очі якого розширилися, так його розхвилювала ця нова розвага. Вони були просто звірами, ті гладіатори. Але ті часи давно минули, і сподіваюся, наш сарай не перетвориться на Колізей. Чи я це затія?